L'estrip dels teus ulls és los suets Letpícel Permet escoltar l'argot fúnebre. El venu togrà el re De la mitja nit que respires. Ser observep, al et Arendre el teu idioma. Arrica ran si miodi. És anada cacera. Eutle erdenrà Pels aiguamolls enlairats. Tarlantes l'àgislip Que ens separen Aúsietron D'una mort eixuta A un herapssis.